Sehemu ya pili ya historia ya azabu kali za kale zilizohusu sehemu za siri za wanawake hii hapa. Na kumbuka awali hatukuweza kumalizia kuzidadavua azabu hizi zilizokuwa zikitolewa na watu wa Ulaya wa za mazakati kwa wanawake. Wasohili usema mvumilivu hulambivu. Wacha basi ni anze kukumenye ndizi hizi za mkasa huu upate kuzila sasa hivi. Azabu ya nne kuvaliishwa mkanda wa Bikra, unaambiwa watu hawa wa Ulaya walikuwa na viupi chuma pia ambazo walikuwa wanaziita Virgin Belt. Wanaume wakiwa wanaenda safari za mbali wakezao huwaacha wakiwa waomeovalisha mikanda hii. Kama tulivyosoma kwenye somo la historia ya kuwa hapo zamani jamii nyingi duniani, ziliwaona wakina mama kama ni vyombo vya wanaume zao tu basi ndivyo watu hawa walivyokuwa na wachukulia wake zao wanawake wa Ulaya kwa muda huo walikuwa hawapaswi kujihusisha kuongea hata kuingiliana na wanaume yoyote pasipo umezao mikanda hii ilitengenezwa na vyuma kila pahali ikiwa na kufuli yalikuwa weza kuvaliwa kwa muda mrefu sana asa akina mama hawa waumezao wakiwa wameenda vitani tukijiuliza walikuwa wanajiwekaje katika hali ya usafi tunaishia kukosa majibu adhabu ya tano kukatwa sehemu za kifua kwa kitisacho kifua kwa mwanamke yeyote aliyesadikika kufanya kosa hili la uzinzi utoaji wajimimba ama kuzaa nje ndoa hujikuta akiugumia maumivu makali sana ya kuharibiwa kifua chake kwa kifaa hiki Kifaa hiki namna kilivyotengenezwa hufanana na mkaso hukatia maua ila sasa ubunifu wa ukataji wake umetengenezwa mahalum kufanikisha zoezi hili la kuharibu kifua cha mwanamke Wakati wa utumiaji, sehemu ya mbele ya kukatia huwekwa kwenye moto kurahisisha ukataji wa sehemu za kifua za mwanamke, hakika ilikuwa ni unyama sana. Mara nyingine, watoaji wa dhabu hii huamua kutomkata mtohumiwa ila kuweka vifaa hivi viwili vilivyopata moto kwenye chuchu yake kwa muda kadhaa ambapo utaratibu huu unaambiwa uliacha wanawake hawa wakiona maumivu makali sana kwa muda mrefu. Adhabu ya sita, Ni kufungiwa katika chumba cha miba kifaa hiki kilikuwa na utofauti wa saizi kulinganisha na vingine hiki kilikuwa ni chumba kabisa cha chuma kilichozungushiwa miba kwa ndani chenye mlango na umbo lake lilikuwa linafanana na nje ishikiliayo bikira ya mwanamke chumba hiki kilitetengenezwa kwa udogo sana wa kumtosha mtu mmoja tu wana mama wafungwa wakiingizwa humo Wanasshiwa hata kujisogeza maana sehemu za nzima za mwili inakuwa imegusana na miba iliyozungwa ndani ya chumba hiko. Watesaji mda mwingine huona haioshi wakati wakiwa wanamhoji mtu mtuumiwa kuhusukesi husika huingi za miba mingine ya chuma kupitia vitundu vidogo vidogo vilivyo wazi sehemu mbalimbali mbali ya chumba hiko. Adhabu ya saba kukalia kwa yuda. Kule Uispania, za mazakati, mahakama za uzushi walikuwa wanatumiaga sana kifaa hiki ambacho huwa kimechongoka na huwa na umbo la piramidi kuwatesa wanawake ambao wamekeuka misingi ya dini. Wakati wa utesasaji Wanawake hufungwa na kamba mikononi na miguni kwa namna kuninginizwa huku taratibu kamba hizi hulegezwa kwa lengo la kuingiza kifahiki sehemu ya nyuma ya mwanamama usika. Kwanza kabla ya yote haya, mwanamama huyu huvuliwa zote hadharani na kuachawazi ili watu wa muone ili ilethihaka ipati kumuumiza mwanamama huyu kabla ya athabu husika. Na dhabu ya nane na ya mwisho kuteswa kwa peari. Hii ni dhabu iliyokuwa inatolewa kwa wanawake ambao umejihusisha kimwili na wanaume ambao ni mashoga. Umbo la kifaah cha peari hufanana na tunda la peas. Kifaahiki huingizwa kwenye midomo ya mtuumiwa au kwenye sehemu za kike za mbele za nyuma za mtuumiwa. Kifaah hiiki kikishaingia ndani Mtesaji bila hata chembe chembe ya huruma hurekebisha skrini za kifaa hiki kwa lengo la kufungulia sehemu zenye makali zipate kuchana sehemu za ndani za kiungo husika kilichoingizwa kifaa hiki. Unaambiwa wanawake wengi waliopata adhabu hii waliishia kupoteza maisha yao tu. Kwa maoni juu ya historia hii usisite kutoa hoja zako kwenye sehemu ya comment apochini. chini. Na mimi msimulizi wako na George Mirambo. Vile vile, usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Niani Marifa.